Dobar večer, lebo pozdravljeni, nekateri izmed vas poznam, nekateri ne, ampak glavno bil sem zelo radovedem, kakšna bo publika in uh, vidim, da ni uh, akademska, kar ne bo všeč. <laughs> Razen porisa, ki bom malo žugo sprskal, da bom povedal kaj dati ga, kar mu ne bo všeč. Jaz nisem akademic. Dobar, torej, jaz bom danes v tej šoli politične pismenosti poskušal povedati, da je tisto, kar se sicer na spletnih strani in v teh reklamah za, za to je šolo navaja, beseda dobra argumentacija. Jaz se dejansko s tem danes ne bom toliko ukvarjal, Delal bom nekaj, kar bo malo drugač. In sicer bi raz iz tega malo povdavil to, da bom mogoče hm, poskušal pokazati, ne, da je da argumentacija sicer nujen, ali ni pa nujeno, da je vedno tudi zadostno pogojeno. To bo ena taka sporočilo in bom se skušal rotiti zadeve na zelo preprost način. Začel bom pa nekako vse skupaj bolj v bolj, bolj, bolj narativnem izkurzu, Uh, in sicer bi začel s svojim otroštvom. Uh, v teh dneh sem se malo spominjal tega svojega otroštva in se vse kot javo v leto 66, rojen sem 53. Uh, a nisem ja, predstavil. Nisem uh, nekaj predstavil. Ne? V časih, ko sem bil še majhen, ko sem prišel k sorodnikom na obisk, pa sem rekel, da ja, čigal si pa ti. In, in potem sem mogo razlagati čigal sen. Uh, Moje oče je doma iz pohorja, z mislinje, Kot da po njegovi strani bi jaz moram imeti nekaj te govorice, pa jo vem, da nimam, besede že poznam, ampak vendar, kot vidite, po govorici nisem iz vaših krajev, ampak živim v kamniku oziroma v kamnika, bolj v Hribih, tako nekaj na sedmestno metroj všini. Mama moja je iz drugega konca, tam nekje iz Iga, pri No In svojo otroščo sem več armen prižilo v kamniku, Najlepše spominje na otroštvo pa ravno na kraj, kjer je moj oče bil rojen, na Pohorju, na višini 1000 metrov. Tam sem preživel najlepša leta, so hodil sem v šolo, pja. eno uro pa to delo. Po zimi bilo to zlasti zanimivo, ampak to so moje najlepši spominje na otroštvo. Torej toliko o tem. Ampak gremo v leto 65, pa leta, v mesecu do 66 sem letke, Takrat smo imel za slovenščino ga za zanimivega učitelja, za tega sem ja še danes pred nekaj dnevi ugotoval, da je imel name precejšno precejšenih in sicer bi lahko na nih način reku, ne, da to, o čem bom govoril danes, ima nekaj zveza z njim. On je bil učitelj v Slovenščine, nekoč sem pa mislili stran tv Naš je eno sliko, kjer je on gor naslikan s tisto generacijo slovisko, ki so diplomirali tam nekje sred 60 let in kjer je bo znanih imen slovenske kulture. Žal sem pozabil, kdo vse so no, torej, no In zakaj to omenjam? Jaz sem enkrat na bodilu učitelja zgodovine moral napisati in prebrati na šolskem radiju obnovo in ga zapisal v sobotni prilogi Dela. No, in jaz sem tisti, tak, kaj, kaj, kaj ti bilo, nek politični članek, ne? jaz sem rekel, boje, da po, lahko priden, če se tam za in potem sem bil zelo na to, da sem nastopil v na šolskem radiju. E, no, ampak, ko smo med uro slovenščine, je pa ta učitelj slovenščine pa pač je bil zelo skeptičen, je rekel, ja, ampak stvari so take, kot si jih predstavlja ali pa kot je napisal no, člankom. članek. To je bil moj prvi stik z veliko edukritičnostjo, z enim kritičnim odnosom in od tistega trenutka naprej jesem več tisto kar sem bil do Od tistega trenutka naprej sem gledal na svet na malo drugačen način. In mogoče sem takrat začel jemajo postaviti to je bila ta moja osebna izbina, ki se je leto 66. Potem se spomnim znamenitega leta 68, ko Sem te dogodke, da znamenite dogodke leta 68, sledil bolj tako od zune in nisem točno vedel še kot otrok, zakaj točno gre, ko, je bil, ko so govori o demonstraciji in tako naprej. No, ampak kako se je začelo pa moje srednjo šolsko obdobje, sem pa jaz bil bolj vstikl, hodil sem v Ljubljano, na Škrčevo, in tam sem bil na nek način z vajanjem, ki tam nas, nas proti, z filozofsko fakulteto. Uh, še v srednji šoli sem prav, bil naročen na, na tribuno. Še vedno smo videli, da so dve številke prepovedane. No, in iz tega obdobja imam, evo, imam tole fotko. To je naslovna, naslovnica te tribune iz leta 1972, no in ta številka tribune je bila prepovedana. Avtor je Jasen Zlobec, ki je bil takrat na nek način eden izmed tistih protagonistov tega študentskega gibanja, no, zdaj tem. Včasih je bil pa ambasador v Belgiji, če se prav nemocim, ne močim. Ja. V Bruslov. No, skratka, to je tisto, kar me je nek način potegnilo malo v te vode. No in leta 14... Ja, potem sem z vsem navdušenjem se udeležval kakšnih takih zadnjih postusov študovenskega gibanja. Uh, bom pokazal potem zvata primerka. In sicer mogoče tole. Žal se tole slabo vidi, ne? Ne vem, kako bi se Kaj dal... Se da tam spole povezava in Ja, kdajte, često. Ja. Aha. Eno so bile demonstracije proti obisku Reza Pahlorija iranskega šaha. No, in te demonstracije so bile najavljene leta 70, to je bilo maja meseca. Spomnim se, da je bilo, da so nas na nek način da so sebe prepovedane in potem smo na nek način tista majhna skupinca kolikor nas je še blošni v študentsko naselje. No in tam je bilo nekaj govornikov, nekdo je tam skozi neki človek, ki je bil kao ne vem, ne vem nek pijanc, nek je tam neki motu pa se izkazal, da bi bil to policijski agent. Kasneje, no In med drugim je eh, tam govoril eh, moj eh, sošolc na filozofiji eh, Bogdan Lipošek, eh, ki je govoril o tem, da je delovski različ med kladivom in nekovalom. No In zaradi teh besed je dobro šest mesecev. To no, je bilo mogoče kar se... Kar... Kako? Eh, ne, je dobro pogojno potem. To so bile zastraševalne metode. Ne? Eh, takrat je šlo zato, da dobarče pač so bili zadnji poskusji študentskega gibanja, ne. No naslednji, naslednji je bil pa, torej so bil demonstracije proti knečki ohceti. Ne. Pod geslom demonstracije so se povezom kruha, igre, piva in ohceti. To se bili pač en zadnji poskusi preden so dokončno uspeli za treče studentsko gibanje. Uh, mogoče še A, ne, dobro. No super spektakel kmečka Ohcet. Ljubljenčan tebe vam domo, naš si, naš. Mi smo za tebe in tvoje starše, ne pusti da od enakih In tako naprej, Skratka, vse se vidite, se lahko berete identički v opustu še na postetku na imel priložnosti tega uh, vedeti, kaj si tudi hm? dobaral. No, te le, uh, letake smo mi uh, na tisti kmečki okciti, ki so bili v Ljubljani, jaz ne vem, če ta kmečka okcita še obstaja, mislim, da ne. Uh, to so bili celo Evrope in sveta, razni ženini in veste. In so si na tistih kmečkih vozovih, oziroma ne, na, na, na zapravovičkih vozil po Ljubljani. No, mi smo jim pa te letake bili. Ne. No, in takrat so mordi s policajim uh, legitimirali, zapisali. In nisem pa še nekoli preverjati, ne, ali sem bil, ali sem jel kakrat za tega. No dobro, potem je pa naslednja stvar, ki je pa nakako bolj pomembna. In sicer, uh, no, takole, ne bi začel s tem. To je bil pa en dogodek, ki je bil pa malo drugačen. In sicer v Ljubljani je bil shod treh fakultetnih odborov Ljubljana, Zagrej, Beograd. In takrat je bila to ena taka, tudi do 74. leta, ena taka akcija študentov, ki je imela namen pač nekak mal osveščati javnost tako študentsko kot drugo, potem kaj se pravzaprav v Jugoslaviji, takrat dogaja. No in se so se pač ljudje z rezultat koncev. druge fakultete filozofske, vse so bile povabljene, ampak udeležili so se samo Zagrebčani, Ubrančani in, in Belgrančani. No, kaj se je takrat dogaja? Torej, takrat smo cel dan sedeli na tribuni, na uredništvu tribune in razpravljali, No, potem je treba napisati en tekst in eno resolucijo. No? no, je zanimivo mogoče je ta diskurs tega takratnega časa, uh, mi študenti na fakultet fakulteti, torej smatramo za svoje pravice in dožnost, javno izrazimo prepričanost v uh, temeljenost naših današnjih in prihodnih akcij. Upamo, da bo to pripomoglo, kot semeli razno raznih dvomov in zmanjšanje obsega zelo namernih razlag, pomena motivov naše nadaljnjega. Ko se, mog, ko se ni zgodilo in ko se ni moglo zgoditi, da v razdelavski razred polpoanalizirane mase in delo naja v socialistični inteligence da svojimi zahtevanji programom postavi nasproti proti razredom, je kriza spremenila smer, se jih obetapila v danizami komonsko-politično oblasti ter ga pričela razkrajati v funkcijo in frakcije in skupine. za bo se vidim nevjamo, Na danosmer kriz se karakterizira medsebojni boj frakcij, prelevisto na njih, oboj bo za množice, ki prihajajo do vrste globokih in neučenih in tako naprej. Čeprav je Zvezda komunistov proklamirala divsko samozavranje, začrtala bla, bla, bla, bla in tako naprej, ne? vidimo, ne? zdaj so pa tukaj, uh, Sklepi, ne vem pa, kako bi to gvarjam. Bo, bo, bo, bo, bo. Torej, ugotovitve, da je centralna vprašanja naše držbe, niti niso, niti približno rešena delo, skoraj še vedno nima odločočega vpliva tako na ekonomsko kot na političnem področju. Držbe namoče je koncentrila v politične ekonomske elite. Razporiti dohodka na nokup proklanirane načelom za na kapitali, ne na delu pa je prepo tržiščo socialna organizacija, na račun predstavlja resno nevarno za naše revolucije, torej, Če v pa ta diskusne, toriči še se ne upa takrat uh, govoriti o demokraciji, ali pa govoriti o kakršnemkoli, koli uh, drugačnem liberal sistemu, ne? ampak o boljšem kakšne je bi takrat, torej, mogoče samo za ilustracijo, ne, jaz ne mislim tega, da bi, da bi to vse skupaj bral. Uh, no no mogoče še tole, ne? No in mi smo za takšen samopravni svet, oziroma za samopravni svet, ki bo projevljalstvo s odločno razdvoji vse oblike eksploatacije monopolov in lebdov. Okrepitev društvenih sil, ki so za socializem in informacijo te fronte, kot subjekta realizacije ciljev socialistične revolucije. Uh, Postavitev marxistične teorije v takšno pozicijo, ki bo omejila spominjevanje zgodovinske funkcije, ki je namenjena svobodi ustvarjalnosti, svobodi stvarjanja na področju znanosti, kot je pregoj za nujno jasno socialistično orientacijo, s čimer postaja ta pomemben faktor v bo boju za dosledno brezkropno krepitev samopravnega socializma. Ne? No, torej, ta resolucija obvezuje vodstvo Zveze študentov filozofskih fakultetov, Beogradu in Zagrebu, da delijo skladu z njo, ter v interesu resničnega, resničnega socialističnega angažiranja študentov teh fakultet. No in še mogoče tale sestanek, eh, eh, na katerem je bil sprejet načrt fakultetni odbor. V skupni študentskem fakulteti, fakultete fakulteti, govori o tem, so bili povabljeni predstavniki vseh fakultetnih odborov, skupaj študentov, filozofskih in filozofske vendar so se pozivali le zvrnjeno in fakultetnih fakultetni odbori. Na črki je javno razpravljal, še od eno filozofsko fakultet, biografski in zagrebo in tako naprej. Torej, jaz se spomnim živo, kot da je bilo to včeraj, tam je bil partijski sekretar univerze, mislim, da je pisal vinkler, ki je rekel: ah, ne boš šlo. Ne. In je že šel on takoj eh, z poročilom na uslednje organe. No, eh, rezultat tega je bil to, prvič, v mediji, kakšen odziv je bil. Ne? Eh, od, odziv je bil izjemno veliko bi oster strani partijsko-dirigiranih medijev. Eh, torej, politična igra pod znanstvim plaščem, torej, zelo obliko cinizma. Eh, zelo take ostre, Kaj je šlo za razdiranje, ampak potekal je bil, da so bili to po ne, da to ni kako ni splošno Analiza tega diskurza in vsega tega bi pokazala, da je nekaj ampak moj namen je pač pokazati, to, tole. Vidite, tole. Uh, no je to. je torej prvič da so bili obtoženi. Kdo so bili obtoženi? Obtoženi so bili šesterica, trikrat po dva, ki so bili takrat od vseh, ki smo bili tam prisotni, nekakaj od nas izvoljeni, da, da sestavijo to resolucijo in da jo potem podpišajo. In ker so jo, jo podpisali, so šli potem na sodišče. To so bili Milo Lascijanovič, Zoran Džinžič. E, tam je napaka, ne? Džinžič. Veste, poznate to ime? Zoran Džinžič. Pokojni srbski premier. Zabrški profesor filozofija Lino Veljak, Zabrški študent filozofije Mario Bobi, ter bi študenta filozofije Darko Štrajn in Vinkov Zalder. No, osnutek naveda so pripravili osnutek uh, resolucije, ki je bila sprejeta na zastanku predstavnikov fakultetnih odborov vzveze študenta, tt. t. t. t. t ne? V, tej pa paste, ne? v tej resoluciji so na popačen in netočen način prikazovali odnose Jugoslavije, znamenom, da bi škodovali v na napoliče skupnosti. Ploženji so so navedeni citati iz osnovka Resolucijev, v tole eno pa je, da zbranem na dokazan podel predstavljam dovolj tredno osnovo za traktiv, da so ploženji iz to Resolucijo hoteli prikazati stanju državi na kaznil način. No in to je takrat zelo glasni 133 členov etkov. No. Evo, tukaj je kazen 10 mesecov. No in tukaj so je še enkrat navedeni. Evo, tukaj pa pravilno od Zorana Džinžiča uh, ime napisano. To, kde je so ugotovilo, da ste bili krivi, obsojili na No In jaz sem v spominati z te čase in izraz za spoštovanje po vabu, tukaj Vinka uh, Zalarja, ki ga tudi ima kaj povedal. Okay, en je pet milij, potem imamo še tam Jaz bom kar odsledil eh, eh, slogo, kot si ga ti uvedel, začetek se sem tudi po svojo zanimel, čigavs pa ti, ne? Eh, ne, torej, Jaz sem pač, zdaj živim v Ljubljani, ampak eh, iz tistega konca. Ne? Sem pač, tudi zoma in starša, tudi sta doma, oba eh, iz Slovenija se imenuje ampak tudi znan. Tolenska, konca, Zdaj, tudi meni se je nekaj podobnega zbilo, ki je prej ljudi razlagal, da sem kar nekam se buntu. Nekaj mi ni bilo prav in nekaj mi ni bilo všeč, ne? pač v tistem sistemu. Eh, mogoče nisem takrat točno vedel zakaj, ne? zdaj se mi zdi, da je pa jasno zakaj. Ne? In ko sem prišel v Ljubljano, pač eh, eh, sem iskal ljudi, ki bi nekaj podobnega čutili, ki jim tudi ni bilo všeč tista zadeva. Ne? Zdaj, kaj mi ni bilo všeč, mora reči, ne? jaz sem takrat občutil, da živim v, veliko materialno gledano. Da je najboljši od vseh svetov. Da nam nižna, da se pravi, da niti delati ni treba, da je tak e, služba je avtomatično zagarantirana, e, stanovanje je zagorantirano, vse je jasno, bendilači ni nekaj. Edino, kar manjka, je svoboda. Izražanja in podobno. Ne? No, in tle pa seveda, pa, že pa je treba povedati nekaj o starših. Ne? Zdaj moja oča je tako, kot če dini pa mama. Da mal na kratko povem, od cele sorodstva sta tako rekočne, ostala živa, samo oče in mama. Kaj ti ostali, ostale, ostali del sorodstva so pa pobili leta 1942 in leta 1945, Partizani malo karikiran. Mislim, ne bom šel detali, ker ni to časa. Ne? Skratka, jaz sem to čutil in zdaj stare, mama, stare mame so se čudno obnašale, pa mi niso hoteli ti dosti povedati. Tudi moj oče je preživel samo zato, ker ga je njegov partizanski sovaščan rešil, da tudi očetanji so strela Čeprav je oče v partizanih, si se prisilno mobilizirano, ki je bil. No, Tisto, kar je v meni delovalo, da sem se šel neki buniti čez sistem, ni bilo, da bi nam kje manjkalo, ampak sloboda ni bilo. In ja, bi da zakaj bilo treba pobiti celo mojo žlahto. Ne? E, e, mogoče tle nenavadno deluje, kako da pol jaz recimo formuliran, pa pišem je skrajno marksistično-komunistične e, resolucije, te prelevidi. Meni niti kaj dosti to motlo, seveda Rudn je pa že povedal pravzaprav zakaj. Ker samo tisto, kar je bilo možno, kar niso kaznovali, tisto si lahko govoril. Zdaj si šel do roba, ampak kje je bil ta rob? Ne? Že tu smo šli seveda precej čez rob in smo malo bili Za e, Zakaj smo se upali čez rob? Zato, ker od teh recimo šestih, ne, Imamo občutek, da morda bila samo dva, ki niso imela pravega pedigreja. niso imela rdečega pedigreja. Vsi ostali darko strani. In naprej, tudi džinžič so bili z partizanskih komunističnih familij. Ne oni so pa smeli kaj govoriti, kar mi smo morali bistveno bolj paziti. Ne, ne vem, mogoče je to dovolj teh. Dobro, lahko poveš, tist, kar me zanima, je o, o posledicah, ki, ki se jih tiče, zelo na kratko, ne minuti, je. Ker si obsojen bil, te kazni so bile potem spremenjene v pogojih. Tako, no, pogoji. Ena od posledic, ena, ena od stvari je bila, že prej sem jih paši vzeli, normalno nisem smel po svetu hoditi. Drugo, jasno, ko sem se javljal za službe, tam, ker so bile problematične, če je bilo novinarstvo, niso, niti komisija ni dobila moje vloge je še let dobila, ko službo. Take posledice so bile, Tako da bo Potem sem jaz, čez par let od da se da karkoli narediti. In sem se šel samo še komune, smo se šli, hipjevstvo in take reči, ki smo obupali. grupali. Torej, bili da je komunizem oziroma tisti režim, da bo večen, skoraj da večen in da brez da se še kaj budimo. Ne. To so bile posledice, res pa. Ja. Dober, Če se bil kaj okay, v diskusiji pojavljeni, pojavljeni interes za še kaj drugega, pa pač potem se o tem se kaj ne. Dobar, jaz bi s tem šel na eno drugo področje in sicer, namreč, mogoče sem prej pozabil pokazati, ne, te dokumente imam jaz tukaj. Ne, ta resolucija je imam ne samo na, na tistih fotkah, ampak jo imam na takih poromeneljih že ciklostiranih papirih uh, s ustreznim vonjem uh, no in moram reči, da sem vsata leta do leta 90, na nakak doma pazil, da je bila ta mapa, uh, na kateri je napisano štogaransko gibanje, nekaj bolj skrita. da bi prišli uh, preiskoval stanovanje, da bi mogoče ne našli tako hitro tega. Ne? No, skratka, potem 90. leta naprej sem pa to malo bil na bolj čast na se nesko, No se srečalo prek S tem se to obdobje nakakaj zaključuje. Ne. Potem se pa začne novo drugo obdobje. Tukaj imam še vedno ene oromenjene liste z eno knjigo, ki mi je slučajno prišla v roke. Naslov je Ideologija in estetski učinek, avtor je pa Aldiser in še drugi avtori. Namreč, ko sem bil učitelj na srednji šoli, na gimnaziji Bežji grad, bil 20 let, sem jaz v eni določeni fazi prišel do te knjige in namesto tiste običajne snovi pri predmetu, ki sem ga moral učiti, samo pravimestajno indeksizma poleg filozofije, je bilo pa en obdobje v smerenju zobražovanju, ko filozofija sploh ni bilo. Skratka, ne, ko smo nekateri, ki smo takrat učili, med drugim, recimo Pavle Gaga, kasneje... Uh, uh, minister. Ja, minister pa mogoče uh, Slavko Gaber, ki je učil na loki, eh, ko smo se dobivali, ne smo govorili, da smo zapravo počeli zelo podobne stvari, pa da nismo umerili drug za drugega. Počeli smo nekaj, nekaj, kar tudi mogoče kolegom, učiteljem iz Zahodne Evrope, ko smo se začali, ni všeč. Mi smo delali subverzilno. Torej, mi smo na nek način uh, tiste samomembne stvari postavili pod vprašaj. Jaz se spomnim enka, ker take scene, Uh, v enem razredu en četrti deja bil, bila ena oseba, katera je oče bil zelo, zelo visok politik, ampak bom reči zanavčal zem, zem, to ime. Uh, imel je tri otroke na, na tej gimnaziji. No. No, in jaz govorim nekaj, šinfam čez sistem no, in potem se spomnim. Kako? Kaj? Kako se, se otroci? <laughs> bom kasnej povezal, ko ka ne bo mikrofona. Uh, Ker se le zavedam, da bo to posnetek, ki bo javno dostopil ne, za tega. Torej, no in določenje točki se zavem, a joj, se to je pa ta le, oh. In potem kaj rečem, ne. In se odzvedem, ne rečem, jo, zdaj pa hitro le domov včetelj povedati, kaj jaz tle le govorim, da me ga zaprlo, ne. No in ona je samo zarvela in ne vem, a je povedali, ne, ne, ne, pa kakor kod, ne. Dejstvo je, da so bila tu že 80 leta, ne. Ampak kaj smo takrat počeli, ne. Takrat, recimo, to je... Knjiga, ne, ki na nek izjemno preporsni način kaže, kako funkcionira ideologija kot ideologija. No, in tisto, kar je danes mogoče en, eno drugo vprašanje, ali pa bi rekel v vod, mogoče odvrnička in teoretske vode, kako deluje ideologija. No, in ko smo to knjigo brali v 80-ih letih, je bilo to za nas eno odkritje. Takrat so protagonisti v nekaj Evropi še bili živi, tisaj reči je še, še živi in se mnogi tudi sodobniki, In, no, in takrat smo na nek način v šoli, tako kot drugi kolegi, nakak postavljali pod vprašaj isto samoumevnost obstoječega. No in tako, recimo sem jaz, jaz imam še zdaj doma, ali žal jih nisem mogel najti v te dni, včasih, ko še kaj glasga najdem, naletim na kontrolke, ki so jih moje dijake pisali, namreč kontrolke, ki so pisali na to, kako bi uporabljali to teorijo ideologije vsegdanje življenja. Ne? In kako je, recimo, recimo sprejeli Cicibano pionirčke, kako je to in tak ritual, ki ga pač imamo za nekaj samoumevnega, ampak djaki so potem začeli postavljati pot vprašaj, tisto, v čem so živeli. Ne? No in ta samoumevnost, a pa vprašovanje bodaj samoumevnosti. No, to je en tak faktor, s katerim bi jaz danes na nek način operiral. In izjemno preprosta zadeva. kaj ne? kakaj nereflektivno odnos do z sprašovanjem pa samoumevnosti. ali ja, res mora biti tako kot je, No, in, in rezultat iz tega časa je bilo, da se na nek način izoblikovalo eno, reko gibanje, ki se je začelo pokvarjati z način, kar se je pa imenovala ne civilna družba. Ono ime tudi tisto knjigo o socialistični civilni družbi iz uh, v, v, v, v kateri so bili teksti enih tudi takratnih, reku, disidentov, kot je Adam Biežnik iz Polske in še nekateri drugi. Uh, sicer pa autori, kot so John King, David Haley in tako naprej. In jaz sem enostavno v šoli učil čisto, na mesto uradno zahtevanih stvari v, v učni načrtu. Torej, kolegi, ko smo se srečevali koncu 80-ih let na kašnih seminarjih za filozofijo, ne, so bili skoro skeptični, da delamo takšne stvari. Ne. To je bilo zelo zanimivo, da, da, da niso nabrali da dolemo na, na subverziv način. Čeprav v sistemu, ki na način bi lahko bil uh z tega vidika, To je zanimivo, Dobar, torej, zdaj bom pa jaz šel čist, rekel v našo sodobnost. bi pa dal tale posnetek. Well, let me get begin by referring to something that I've already discussed, that is if it is correct as I believe it is, that a fundamental element of human nature is the need for uh creative work or creative inquiry for uh for free creation uh without the arbitrary limiting effects of coercive institutions, then of course it will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the uh elements of repression and oppression, and destruction, and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical resident. <laughs> not a federated, decentralized uh, system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate uh, form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into position of tools, of cogs and machine in which the creative urge the uh, that I think is intrinsic to human nature will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Zdaj bom pa jaz tukaj ste uspeli slediti a temu, kar je bilo izrečeno. Uh, jaz sem vem, a ste sledil, ker jaz bi z veseljem dal ta posnetek še enkrat. Uh, uh, ja. Lahko mogoče malo bolj na vašem računalniku zgoraj zvoq povečate. Uh, spodaj imate verjetno uh, ta volume uh, kontrolni. Okej. Ja. Zdaj okay. ja. nekako slišite? Ste slišali? Mhm. Dobro, tole je, Kdo pozna tega človeka? Kdo ne pozna, možno. Ja, torej, eno čomski še v mladih letih. Ne. Uh, jaz dajem njega in njegov dialog z Mišeljem Foucojem kot en izjemno zanimiv primer dveh diskurzov. Ne. Jaz namerno upravljal to besedo uh, ravno zaradi teme, ki sem si jo zadal za danes. Uh, tukaj lahko vidite en eno izjemno, izjemno lep, lepo izpeljan argument. In Zato bi lahko dali, mogoče, še enkrat poslušati, da slišite sam argument, kako je lahko, kako je to valjano. Začne z eno predpostavko ne? in on verjame, da je ta prava, pravi. No, in potem pravi: Ne, boste slišali naprej še nekaj. To je nekaj, kar je že razpravljalo. Če je to korektno, kot jaz verjamem, da je element človeške narave potreba po kreativnem delu. Or a creative inquiry for uh for free creation uh without the arbitrary limiting effects of course and in institutions uh, o fundamentalni človeški v tem fundamental element of human nature, ne, je potreba za kreativnostjo, ne. No in on pravi potem naprej, ne, da če je to neka fundamentalna potreba, ne, da bi drugalgo, ne, torej družbene institucije pač to uh, omogočale, razvijale in tako naprej in da ne boje, da ne boje opresivne in tako naprej, ne. To je panta, če mogoče samo še pa maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. Evo, se argument je zelo preprost in lep. Lepo izpeljane. Je tako, ne? se strinjaš? Ja, ja, ja no, dobra, ne. Ampak uh, ne bi šel, v ne? Pač pa bi šel uh, uh, dober, to do še. That means to overcome the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 Zdaj pa, za kontrast temu, ne, bi rekel temu na nek način en zanimljivo, ampak zelo tradicionalnim ne pa poglejmo tole, ne, ta avtor, oziroma tale človek, ki pa se bo zdaj pojavil, a poznate? Moram reči, da ko jaz vprašam študente, če poznajo Mišela Fokoja, da zelo redko kdaj uh, se pojavi kdo, ki, ki ga pozna. Pred nadvisno, kje ga vprašate? V Maribore v uh, ja, ja Jaz govorim manj Maribore. No, pa vendar ne, poglejmo si pa razmišljanja. No, to je tisto, kar je moj nekak je moj, Dans ma démarche beaucoup moins avancé, je ne beaucoup moins loin que monsieur c'est-à-dire que j'avoue euh, n'être pas capable de définir les plus fortes raisons de proposer un modèle le fonctionnement social idéal pour notre société uh, scientifique ou technologique en revanche govorijo samo da se sestavoma ne Skratka on spodnje pravo ne da da ne bi uh, tako advanced kot uh, da da je bil preprosto kot pa Chomskyga um, in na nekak ni sposoben tako videti taka idealna konstrukcije zgraditi Une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières, qui sont l'administration en France on appelle ça préfectorale je ne sais pas comment on dirait mieux l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces, ces institutions là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir euh, les gens qui n'obéissent pas. Mais... Non, c'est vrai, zeni zelo samoméuno. Je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre, nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun a nekaj povrja politik, ki jo... Se pravi, ta stavka, jaz sem si ga potem prav dal izpisal, žal je tema, pa ne videm, ne. Uh, se pravi, a pa če si damo, mogoče nazaj za... Ne, uh, Žokova. A nekaj er povrja politik. Se pravi, politična moč se lahko Il uh... 8 da... encore il s'exerce en outre de plus par l'intermédiaire d'un certain nombre de institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de, to, de moč tudi študici, ki, za se zdi da commun avec le pouvoir politique qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale tout le système scolaire qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale In ekskluzivni instrumenti oblasti v tujino drugo socialno. Spravi ste sledili? Ja, mm -hmm. Ker ali vsi lahko sledite, Ja, je, sem. Dobro. ja preču, Jaz sem, in so. Spravo govori o nam, če rekel, bližnji inštitucij uh, zbroževalni sistem, ki tudi združuje moč v rokah družbenih razredov in izključujejo druge razrede. Poslali tri pošljivskom na psikiatri qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, euh, euh, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social, la justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions. Zdaj jož malo in pusili to, da apeliramo na kritiko delovanja teh inštitucij, ki so videti neutralne in neodvisne. Pravno je, da je zelo dobre, da je najbolje, da je qui s'exerçaient obscurément en eux, surgissent et pour qu'on puisse lutter contre. à yeah. so that one can fight against them. Yeah. vouloir tout de suite, enfin, si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future. Sans avoir bien fait la critique de tous les raateurs de violence politiques qui exercent qui senseent exerce dans notre société au risque de les laisser se reconstituer même à travers des formes aussi aussi nobles apparemment aussi pures que celles du syndicalisme marxiste. Schn et ne qu' une minu sostaavour dansun passé demain. Če imate kakšne komega. To je povend, mislim, je rekel, v bistvu ta, kar je v mojem čomstvu, on je zelo naive, in mislim, da so vse institucije tak fajne, pa da se jim da lepo zabakirati v nek celofan anarcho-sindikalizma. Tako je reko o treba kritizirati če vse, ne? tudi sindikate, ne, pa tudi, recimo, humanitarne organizacije, ki na nazven zvljajo tako temantropske pa fine, v drugi strani pa recimo uvajo neke male okrepe pa protekcionizem izvajo, da granijo samo ene, druge pa recimo ne morejo zaščititi. še ohranjajo status quo? Ne? Tukaj res res. No, v bistvu podršujejo agonijo več čas. Ne. Tukaj Čonski ne pravi, da je svet in da je vse v redu. sam pravi, pravim, skušamo se zamisliti, kako so sveti mogli izstopati. Čonski nikoli ni rekel, da ta svet je v redu. Tukaj pa ga napadamo, pa ga. Čonski pravi, da bi svet mogel zgledati. Ta svet je zloben. To se strinjam. To v redno odgovorim, zdaj. Ja samo govorim, kako se svet bi lahko zgledal. to ne izključuje tega, da kritiziramo institucije. Čonski celotno tedno sistem. In najbolj glavna tema je, kako kritizira sistem. Tega, ko to govoril, da ne zidaj ga v košteno napadek. nikoli ne bi se da je sistem dober pa Vpravi, dajmo si zamišljati ten sistem, ki bi bil dober. Ne? Če kritika s tem spada, sepada, seveda je te objektizirati, te institucije, ki niso dobre, ampak sam kritika ni dovoljna. Če sam govorimo, to je slabo, pa to je slabo, pa to je slabo, moramo tudi povedati, kako bomo imeli. Ne? Koliko bomo združili ta sistem, kako bomo povratili. Vse ne rovim. Vedno, za mi provali, vedno mi sistem tem, da vegem izboljšati, da je ne vegem zdraviti. Vse lahko svoj sistem narediti, ne? Točim, to je točno spremno delat, ampak je rani pa svoje ideje, kak bi njegov sistem gledal. Samo njegov sistem je zelo taka tipska, ne vem... Mene se zdi zelo taka, splošno taka tipska, idealna zgleda, ne? Eso, me še zdi, če vsi predlaga, da bi bilo družba, ne? Kak bi, bi odjeti prosto moljnost v erejo in da gre po družbi? Fogo e, pa trdi, da je, da je družba nekak, kar se je da z nasiljem in tako kontrolirati in ustvarjati. se da je razlika fundamentalna je ta. Ja to se mi ne vidi, da je vlač člonski in Fogo tukaj po Vsak se zdaj odziva svojo tehniko in na svoj način. čonski pač uporablja, kot da tehniko, ki je krasna in zdaj uporablja tehnika. Fogo pa delamo na drug način. Zanimivo, da Foucault postavlja kot predstavlja, da je to ena družba, ki te energija znanost in tehnologijo. To se mi zdaj zelo živl, ukazit, da on kot vse osnove izkaje, kot da bi bilo sva da je spolu ta debata kot kot iz 7. posnetkov, oziroma video posnetkov, to so let 70 leta. ta leta, ja, ne? leta. Ja. Ja. Ja, jaz ne vem točno letnice, ne, ampak... Mislim, ker treba tudi to zdaj Pa ja. je bilo v ena zelo situacija, kot je danes, prav kriza. Roči, je, ne? Ja, ja, Valjba, ne. No Zato sem pa kot nek pač vidik. Zdaj bom pa dal uh, nekaj drugega. Ne? Vidite, kdo se pojavlja tam? Ne morem samo uh, uh, pogledati, na kjero minuto moram da tam nekje, uh, uh, uh, Zdaj smo pa ta koreč kočil sodobnosti, ne? Če to drži? Katere je po vašem mnenju močnejša? To je pa zelo težko reči, ker poglejmo, kaj se je zdaj dogaja ta močenja, poniževanja in tako dalje v Iraku. In moram reči, da jaz, kot mnem doke, preživim mnogo časa v družnih državah, se samo nasmetnil, ko sem videl te slike in sem rekel, da se takšne slike vidim tako kot vsak mesec, še enkrat vseh medijih v združnih državah, krije je po mojem vdrno na dan v Iraku je predvostav bila ta mračna plak ameriške kulture, ki so vsi ti mogoče iniciativski rituali na teh fraternitiš, na univerzah, v armadi, med marinči in tako naprej. Že pravda, če hočeš biti sprejet v kulturo, v neko ožjo skupnost, moraš iti skozi nek ponižujoči ritual. Tako da mislim, paradoks je odem, da ne nekaj, da to ni nekaj tujega Ameriki, kot je Buster bil, to ni za kar Amerika stoji, ampak na, na tamko nasprotno s temi mučeni poneževanji so iračani dejansko bi, na nek zašen paradoxo, integrirani v ameriško kulturo. So srečali maksimum drugo tla ameriške kulture. Pomejte, da je so vse boli tudi vrnile v Združene narodi, ki so jih hladni tako kot ponižale, ko so jih zaopšle. Kimi vidite rešitev za Irak? No, zdaj pa, jaz sem dal moč priprej za uvod, ne, za pripravo na, na Žiška, zdaj pa poslušite tale, tale odgovor na tole vprašanje. Uh, ja, osnov paradoks, s čelotne situacije, ko jaz mislim izjemno in je v tem, da Amerika seveda mora legitimirati svoje intervencije na bližnjem vzhodu, zekodemokratično logiko, ker je to vla ideologija. Mi se borimo proti tiraniji, branimo človekove pravice, demokracija nikonaprej. A mi, absolutno evidentno, tako koč primarna evidenza, da se v sedani situaciji na Bližnjem vzhodu, Amerika ne more privosti demokracije v katerih koli arabski državi ne vem, imate kakšen komentar, ampak torej, Amerika si ne more položati demokracije. Ne, raz, torej. z, zanimivo je to, govorimo o legitimaciji nasilja, ne, ja. ker američani so različno legitimirali nasilje uh, v Iraku, ne, v prvi vojni, za so ga legitimirali preko mednarodnih uh, inštitucij, ne, medtem ko drugi, pa so ga legitimirali uh, preko neke fantazme mm -hmm. nekega navideznega nasilja, nekega oddaljenega terorizma, si lahko udari vse posod vedno. Ne? Ja, no, torej, zanimiva argumentacija. Ne? Ja, ja, jesu, tova zanimiva. argumentacija ja, ne moramo, ja. tako sem se <laughs> no. od negri in ja. multitudi. Ne? No, Slišimo, te... kaj o demokraciji v arabskem svetu pravi Žižek. Ne? Danes demokracija v samcije ravi, groza, islamisti so oblasti, crudi Iraku zdaj. In zato smo mi imeli prav, evropejci, ko smo opozarjali Ameriko, ne iz neke skodoženosti, ampak iz upradicene strošne zaskrbljenosti, A veste, kaj delate? A veste, da s tem, ko boste na tak način zrušili sadama, boste samo prispevali k neki res enotni islamski fundamentalistični fronti? Pred samo... Dobre, to je en zanimiv pristop k temu vprašanju. Zdaj mogoče še enega. Še to, jutri se začne vrde 8 sedmih industrijsko namačnejših držav. Tole bo pa tisto, kar bo pa nas zdaj z drugim delom, kjer bo ta film in dokumentacija. ...Rusija in kot vedno, že veliko let, bo tudi tokrat na dnevnem redu, skolj med bogatimi in revnimi državami in razvitevšimi in manj razvitimi. Se vam ne zdi zapravo Kakšne možnosti obstajajo, če to lahko to vprašamo, da se ta situacija razreši in na to, da se na njej dela, so o njej govori že desetletja? Kaj mislite vi o tem? Kako bi ljudi govori na to vprašanje? Zkratka, globalizacija, in tako naprej kako bi ta prepad med drevnimi bogati in manjša? Kaj pravite? Kakšen? A? Kakšen? No. <laughs> No, jaz se zdaj recimo na vašem turu. Yeah. G20 proti G6. Yeah, yeah. ne? Nema več G8. <laughs> uh, v bistvu, uh, vhodli so nekak to ekonomsko krizo, no ben ni imel nekih konkretnih uh, uh, rešitev. Vsi so rekli, da treba ukrepati čim, ki treba. Pride buš na scenu, pa pove, pa ne, se pa teh nekaj uh, mesecev krize Ne smemo s to umajati, mi moramo še vedno ohraniti to vero, prosti trg, svobodo. Dajte nam vera, kaj se je zgodilo. Pač vsi so rekli: ok, vsi so se strinjali, to je. Ja. Ni rekel nobenega argumenta proti več. Ne? No. To je bilo, no. da slišimo že kar. se je lepo držal na sveta njegovega prijatelja, Edija, da pride na vas se tvrdi, da on je gospodar. Pawe, gremo napred? No bene, ker je to jamranje, kako treba ta prepad zmanjšati, je samo retorika, ki spremlja večanje tega prepad. Nape te tako, če ste dovolj stari... Uh, nah, yeah, ja? A dam naprej ali? Uh? Sam domali. Uh, no bene, ker je to jamranje, kako treba ta prepad zmanjšati, je samo retorika, ki spremlja večanje tega prepad. Nape te tako, če ste dovolj stari vinožati... Skratka, retorika, ki se mu omogoča, priča, pripada. Še po smišlu sem, po socializmu se skozi govorimo, radimo imamo več socialistične demokracije, ampak skozi same te zahteve se je reproducirao dejansko stanje manj demokracije. In tako danes, ob vsem tem govoriti, če ni v navajanju posamičnih primerov, še je Singapur uspel, če je Malezija uspela, je pa temeljno dejstvo današnjega sveta eksplozija nove revščine v tih uh, revnih predmestih islamih. A se zavedate, da je danes že ena milijarda ljudi, ki živijo v sramih? Od v Južni Ameriki do recimo Lagos, Nigerija. V okolici Lagos je danes področje, kjer je pas, kjer živi. Všem so področju, od Nigerije do strano Koštjenoval, 70 milijonov ljudi v enem samem velikem islamu. To je temeljno dejstvo da danes. Eksplozivno naraščanje stotih milijonov, ki želijo nekoliko samo materialni bedi kot ko bi to rekel, politične skupnosti, ki so izključeni iz skupnosti in so eksplozijo ljudi, ki so do jedno, ko bi rekel ameriški, se filozof, semtomalna napaka, George Agamben, imajo pozicijo homo saten, isti ki so izključeni iz politične skupnosti. To je za mene temelno dejstvo in vsa ta to je komunistična retorika, ki omogoči, da gre talna tevitalistična logika naprej. Najprejši. Torej. Kakšen komentar? Torej, jaz tisto česar tole predvajam, ni to sama vsebina tega, ampak bi rekel tisto, kar se zajame v besedi diskursne. Če gledate cimo, televizijo v Ljubljani ali pa mediji etablirani mediji, ste lahko pozorni na to, da tole, kar zdaj že govorili, to je to ena izjema, ki je izjemno ven štrli. Vse ostalo, kar pa slišta, je pa tisto, kar je novinarka vprašala. V iglicu se vprašala. On je vprašal v vsakdanju obvečajnem diskurzu, ki je samoumeven. Ne? On pa odgovori na način, nekaj nas šokira. Ne? Ampak je pa nikakor ne ni samoumeven, ki je nekaj, kar iztopa. iztopa kot simptom. Zabavljam, ker vseeno premožem, ki se ponesti z Slavljem. Kako je govorilo o socializmu, ki je bilo kot modern? V bistvu je socializm došel iz Ketne. Voncov. In v bistvu, ki je imel teoretično svoščenje velike, svega, da spodaj bi skreta kontrola. Ne? In ko se je ta kontrola enkrat uh, ko začela omajati, kontrola uzba, peč, mislim, državne varnosti, vse one stvari, ampak ko se je ta kontrola začela omajati, kar se je videlo v naslednjem šutenskim gibanju, naslednje generacije za vašo, sredi 80-ih, ko smo mi v bistvu prevzeli v politično oblast na rovnanski energezi in nič načeti, kaj ti stvaritvi so morali pač drug model, ne, kjer, kjer je bila nova, nova objeka kontrole, kjer ko se ko stvari štev sketne, Preprosto. ker teoretično se je bila stopna sluhodnosti tako visoka, se da se je ne, ne bi malo resno in ko se je na enkrat uspelo tise stvari, ki so bila teoretično dane, porabljati, so imeli izbiro, ali krejo v aretacije, v 86. leta, tako bi pa še rekel, potem povzel politično odločitev, pospimo jih na svobodi. In poteko ko nas paš niso zaprli, so mi najli, da v bistvu obladovali od njega za od neke na ne? Svega so še vedno uspeli ustaviti do rektorja, tudi so ga kasneje za začalni ustavljali do rektorja, potem pa gludeta kasneje to predlagala ampak tudi se pač stavljajo, zdaj ne znam, šanski štvar imoti, ne? Da, da grem je malo čisto sodelčenega množica. <laughs> no, je še ena dopolnitev, ne? Ti islami niso omejeni narejali želeno in lagos, ampak so, recimo, razredo prisotni v Parizu, Rimu in tak naprej. Ne? Vredno vsega dremeje, tudi bi se ne poznamen. Ampak eh, Paris je obkrožen, z islamskimi naselji, ki morače niso barakarska kot v Lagosu, ampak dokaz obstoja teh naselij so obredne davne eh, totalno butaste eh, požigi avtomobilov po Franciji okoljne. Totalna mutra si zato, ker so požikali avtomobile svojih kolegov, ne, pa eh, bre, jaz poti požikali v tem smislu nijem nič, ne, samo požikali avtomobile tistih, ki se tudi zaslužijo, ne, pa zato, to, to, to, to, kar se vas iz tega izvloščujem, kar, kar je meni najpomembnejše, je ta izključenost, ne, on govori o izključenih ljudeh, ja. to pomeni nevidnih. In ta izključenost ni samo v su pa v Parizu, ampak je tudi pri nas v Sloveniji. Pri nas je nekaj koliko ljudi, ljudi prisenjenskih delavcev, ki enostavno ne morejo nikam, ker nimo on recimo sreča Punco, kam jo bo pelo veni, nima odnara, nima nikam ne gre. Mislim, tam je noc zapred v tisti uh, delovski dom uh, na pogodbi je, ki mu pravi, da se ne sme uh, k drugemu je preseliti na pogodbje, ki mu pravi, da ne sme v e, drugemu delodajalcu iti, ko pravi delo na gradbišču v Sloveniji, ga e, natira nazaj v Bosnu. Mislim, to so eni taki primer izključenosti, nevidnosti, nezastopanosti v družbi, ki samo malo se ozirimo okoli nas, pa jih poglejmo, pa vidimo. Ne? In to je najpoint, ki ga Žižek iz. Pač, ki ga jaz potem, potem ne, da ti slami v bistvu obstajajo tudi pri nas samo v neki drugi obliki. Ne? Da ni slami, da je tudi baraka, da je delovski dom, da je vse drugo, ne? In da ni mišljeno samo barakarsko naselje. Ja, da ampak bolesti, da je saj, bistvu, ta simbol barakarskega nasilja, lahko danes prepoznamo in vsakem korakom. In da je ogromno danes ljudi družbe, iz družbe izbrisam, kot poveč že 16 let, potem v eh, rovi eh, priseljne sredelovce. Pa tudi Slovence. Prosim? Mhm. Pa tudi Slovence. Pa tudi Slovence, seveda. Ne, ja, to praktično res, da verjetno ni smiselno viti v neko et, etnično razlikovanje, enostavno gre za neko ekonomsko diferenco, ki se spostavi. V bistvu, tem, no, tu omenjaš no, v no, imigracijski no, Ki v bistvu so... res na zelo vesel način, ker si izključen in na ekonomski in na političen, in na socialni in e, kulturni in bilo kakriji ravni si izključen. Enostavno nimaš e, kolega s katerim se lahko pogovarjamo, ker mogoče niti ne veš, da obstaja milijon ljudi v kolonij ki so na isti strani, se ne najdeš, ne? tako so se izbrisani, našli okrog leta 2000, tisoč, dva ko so praktično zvenili na svojo, uh, v svojo, predtem pa se o tem ni govorilo, ker niso venili, da se je to zgodilo 18 in 20 tisočim ljudem. Josep, pa ko se o si ni govorila, ker je pa prej, da s tem, ko proveriš, to samo povečuješ. Ta to je problem. Ne, ne samo ne, on ni. <gled> <gled> tako je, tak je on, da, spremja, spremja, ne, tako je on, ne, tako je on ne, Pogreška to dobro zakrili. On so soplenjam. On soči eno retorika druge kot da so govorili. Retorika za vračanje dejanskih izkušenj, diskurz izkrepa, resničen pa o ne, prenej pa nič proti njemu. Pravi da na žalost večino diskursa tak čista prazna retorika, teme problemi. problem. ja, da se nikada To kaj o se, ker govorimo Na ja, primer, meni se zika, človek v slogu družbe voditelj, od samega začetka do konca, se kar delamo, pomeni, da v družbi. In se mi zdi, da današka, je te, človek je izgubil sposobnost se sploh družiti. Ne? In uh, to je zdaj tista draba, da se vsi znajdejo v tem položaju, da nimaš nobene pravice, samo zaradi tega, ker se človek ne zna več pogovarjati s drugimi in se združiti zaradi nekih drugih interesov, ki niso delali ali zabava ali kaj takega. Ne vem. Mhm da je v osnov, osnovi družba ogrožena v tem, tem času zaradi tega, ker so, so vsi zaprti v nekem individualističkem svetu, se ne znajo več, kaj s drugimi ali identifizirati s drugimi in zato družba biti ne more več delovati in ti šlo, tako pravzapravljeno. Tukaj do eno vprašanje, kaj, kaj besedati? ne besedati. Jaz jaz v diskus Nisem pripravljal, da bi našel kakšne uporabne definicije, ker ko sem kada, kada iskal definicije, sem vedno naletel na približno take formulacije, da je, je diskus pojem, ki se izmika definiranju in, rekel, točnemu, in natačnemu predelevanju. In mogoče je to tisto, kar mogoče lažje da nekaj, nekaj, dobimo uvid, da poslušamo ta posmetek, ki smo ga poslušali, ne? in da vidimo, kako ven izstopa iz tiste običajne uh, retorike, ki je poslušamo v vedji, ne in tak, uh, ki je rekel Žiška v komentar, ne? ki pa izstopa ven. Skratka, gre za dva diskursa, ne samo dva različne jezike. So... Ja vem, izstopa, se prevečujem, da se nas ampak uh, to ne, da žižek, ne žižek. Če vidiš Žižka, nekako že pričakuješ, kaj bo, da bo pač, se pravi že sam, kot pojava izstopa, In nekdo, ki mogoče to gleda z neke take pozicije, ki ste vzaj, mogoče bili umeljni, se pravi, da bi lahko upazal, da je stopa bo verjetno ve, do je Žižek, oziroma, res ne vem, če do Slovenije ne ve, kdo je Žižek. In ko to nekako pri sebi uh, ugotovi, da je to Žižek, pol to več ne izstopa, ker je to Žižek. Ne? Je, je. je pričakovano. Ne? Je pričakovano ne? Se pravi, res bi bilo nepričakovano, če bi bil na njegov mestu Janez Janša, ali pa Ali pa ne vem, nekdo tako, kot kdega dejansko ne je pričakoval tega odgovora, ne? Vzali mi je vodil še veči za dostoval. <laughs> ja. e, no, Tehlas je prej govoril e, o odtujenosti, ne? To je že Mark spisal, razdelal je pa Frun. In dejst vej, da tudi pri neodstujenih, da tudi pri istih, ko smo jih prej naštevali z e, tovarišem tam, e, se recimo, Procent psihotično in nevrotično obolelih ljudi med eh, tako imenovanimi, normalnimi se vsaj povrlno krepko povečuje v družbi, v zahodni tako imenovani, civilizirani družbi, kakršno se pač postvaril v zadnjih 30-40 letih. To je depresija, eh, Praze, praze, ne zeloze, psiholoze, se, je vedno večji od odstotek ljudi, ne, za, ne samo absolutno, ker nas je pač vedno vsakoletnega, kar pol milijarde zran, ampak pa tudi odstotek je vedno To torej je ne samo med tistimi, ki so že tak v avtu, eh? mm -hmm. ali tudi med tistimi, ki še niso v avtu in pa grozi, da malo boja. Pa tudi med politiki, tudi v eliti. Samo mislim da se nemaš ali pa nisu tako zastrupljajoče tako nasplošno. Te, da ima človek, ki živi v tej te družbe od naših časov, ne. ne ja, kaj, da, na, treba statistike, da se to dokaže ali se, mi treba do velikih štetja, ne. je tudi delo. Ne, je jasno, da so mislim danes je razredna bolna. Na vsakem koraku je razredna vojna. Samo zrimi se okoli, samo da pač malo bolj zakrita kot je bilo još politskih za tašč proletarski proletarskim ja, gibom, ni da ne več. biti proletarci um, no to je tak zname po je to problem, ne, se pravi, dejansko je neka razreda vojna nima pa razreda, oziroma razredi niso prepoznani, oziroma se ne prepoznamo v razredih. Saks v bistvu Samo z distanco lahko nekoga opredeliš v neki razred. Sam se, recimo, nikoli ne bi dal posameznik v neki razred. Ne? Danes se te meje zeloje zbrisanje, zato uh, je tako teže to jemati. Samo še vedno obstajamo. Obstaja mislim, skončno obstaja neskončno razred, pa je ne neskončno teh zelo ne, zgodnjih. Ni več eh, zdaj eh, razred, eh, prometovalec, tovarni. Zato ker tudi to. Eh, Ko, ko je eko delo na mesto bilo izbrisano, ko več ni bilo not, tisoč ljudi v tovarni v terbi, v, v tistem znoju vsakodnevnega dela, se nad sabo lako solidarizirali, delo je se defragmentiralo, delo je postalo doma za internetom na kompjuteru, delo je postalo tri ure do povdan, potem dve ure po povodan, potem nad ure, potem tam, levo, desno, vse posod. Ne? In enostavno iz tega, ko se je to delo premahnilo, iz tovarne, nekam ven, v neko kaotično spesne. obliko, je tudi zmanjšal se potencial solidariziranja. Vem delovci, ne? Ni več, če več delov, kot prostim časom. To se ti zmeša. Delaš skos, prosti čas je. Da ko te greš no bočistice, še, bočice, še zaviš, in pa delaš pojem, prostega časa ni več, mislim. Da, samo, da, da, te duži, delo ne družba, obstaja od beseda, ali bi samo delo. Samo tudi, te še, to še dobro vprašali, če spuši. Delo, pa je ena kolega, je rekel, predame leti, ko nimaš delo, to s kjem bi na pivo, boljš je, da spiziš, ti se Dobro, mi smo vprašane preje ne govorico, če bi da bi želeli še enkrat tisto snitek, ampak ne vem, mislim, ali še potreba prej naprej. Je treba? treba. Dobro. Zdaj vam bom pokazal ne, kaj pa jest v, v zadnjih nekaj letih delam, namreč to, kar s čim sem se čisto po naključju srečo in bil pojem kompetencije, zanimam nekaj pa je za profesionalna kompetentnost. No in sem prišel globlje, globlje do bolonske reforme, ne. No in na koncu tega procesa mi je pa doletela ta čas, da sem pa kot predstavnik oddelka sam moral uh, delati, elaborat uh, za, za, za bolonsko prenovo. In celo tri za tri različne programe. Uh, danes, ne, če vzamem čist najnovejši dogodek, ne, danes, ko ne bi so jaz cel dan v službi pripravljali za tole današnje srečanje, ne, z vami, uh, sem pa dobil torej eno tako Namreč, do jutri je rok za odajo našega laborata za doktorski študij in ker ni bilo dan pravočasno, so me takoj uh, našli in sem mogel cel dan leta s tistimi papirami in tj. Torej, uh, to vzdušje uh, tisto, ne, kar je na nek način za večino mojih kolegov, kolegi samo nevno, eni imajo sicer tako bi rekel, cimično distanco do bolonske reforme in do tega, kar moramo mi početi, Če pa gledajte z vidika vodstva in fakultete in še pa univerze, ne, je pa to nekaj bi rekel, pomembne, da samo umeljne, da, je, da moramo narediti, da to bolonje zahteva, ne, kar apsolutno ni res. In to, se sem se po petih letih tega študija na nek način informiral, da vem, da je bolonska reforma, torej nekaj kar, stoji na nekih načeljih, nikakor pa ne na tako, bi rekel, izjemno, rigidno postavljenih pravilih, kot jih je naš sistem, ki je navajen že iz davnega beliko časa, eh, 30 let nevzaj, ne? torej ta beliko način razmišljanja eh, se popolnoma na nek način dejanju in ohranu v tem odnosu do Bolonske reforme. Ne? Samo za primer za ilustracijo, poletik, kosmest, postovi na morje ali kdekor, sem doma v svojega obraza delal na teh elaboratih in sproduciral za Pred, da, da damo univerziji in potem v svetu zvrlih za te programe toliko enih papirjev. naštel sem, zameval sem preštev. Za eno smer pedagoško imamo druge stopne. Samo druga stopna študija. Štev 150 strani. Če skupaj se štejem še pedagoške in nepedagoške in en, eno predmetne programe, je enih tisot strani. Torej, ko sem to omenil kolegom torej, iz za njih je to nepredstavljivo, zakaj je treba za eno spremembo študinskega programa spronucirati tistot To je samo ilustracija enega, enega primera. No in danes, ne, ko sem jaz uh, dajati razno razne dokumente, papirje in ne vem kaj vse, ne, je bil ta bi rekel, apsul, če to bolj uh, prisotni, v tem smislu, ne, da je za nekatero leti popolnoma samo umemno, da je vse to treba početi. Čeprav se nihče ne vpraša, kdo to prav zapravo zahteva. Ne. No in tukaj bi navedil samo, en citat, ki ga mogoče imam, ki je v tekstu. Ne? Ampak, ko so Angležji v 20 ih letih začeli študirati veliko eh, akademska sfera, začelo študirati vpliv tega kompetenčnega pristopa na akademsko sfero, na na izobraževanje nasploh. Ne? Takrat se je nena doma, a postopno v 90-ih letih, se to v 20. ih letih, že svetu izjemno povečal in interes za študij Mišela Fokoja. Skratka, navajam za to od Foucaoja tukaj to, ker je nekaj izjemno veko zanimivno. Ta del popolnoma samoumevno se nam zdi in reproducira se samoumevno iz koraka v korak. Ne? No zato vidim svojo kako Da vlovo lahko, da včasih na kakšno tako samo umirnost opozorim. No tukaj tale krok, ki ga imate, je po eni strani so veliko ti cilji bilonske reforme, ki začne z lizbonsko strategijo in gre preko veliko ključnega, ko kompetencija, ki je nekak sredstvo za teh ciljev, ki so tam sredi. ne, drži, je običajna retorika bilonske reforme. Ne. No in ki pripelje potem do svojega cilja, ne, da bomo Evropa, da bo, kako se že pravi, najbolj konkurenčna mm, sila v svetu ne? in da bo konkurirala v Ameriki in tako naprej. Ne? Skratka, če gledamo te posamezne korake, torej na, na sredi imate pač te cilje, potem imate s črnem tisti krok, krok, kar ga proklamira bolonska reforma, ne? potem so pa tista vprašanja, ki so zaradiče napisano, ne? da je vsaka izmed točk lahko problematična, če postavamo pod vprašaj, vključujoč in začenjajoč z lizbonsko strategijo, ki začenja Z veliko tezo, ne, da pač mora Evropa postati konkurenčna Ameriki, in tako naprej. Ne, ampak na račun koga? Na račun, se libe, tretjega sveta. tega sveta. Ne. In implikacije za globalizacijo so tukaj evidentne. Ne. No, in zato bi mogoče samo omenil še nekaj takih uh, cvetk. Tukaj imam enega avtorja, ki je govoril o življenju. Andrew competition Christoph, is de It is an Eldorado of a word with a wealth of meanings and appropriate connotation for utilitarian times. The language of competency-based approaches to education and training is compelling in its common sense and historical force. Words like competence and standards are good words, modern words. Everybody is for standards and everyone is against competence. Is this a postponement? A ste kdaj slišali, da so ljudi o kompetencah? Jaz preživljam en grd izbris, ampak ne vem, ali ga ni za ali ne. Uh, Rečemo, Ne, no. <laughs> ne, ja, dobro, bo, bo ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Dobro. bom bomo raješ tole pokazal. Zdaj pa nemo se da to, kaj povečati vse, če jaz dam projekcijo. Kaj detali No, ki pa je Jaz ne razumem. Ne mislitev, da so neka znanja in neke resnice, ki niso primerne za večino ljudi, da ne bi bilo tako Želiti Ali mislite, da vas v dokaznoval že povesti resnico? Dobro predvosto torej, vsak, do že opleta s tem pojmom kompetence. Vsako zdi se samo umevno, da pridobivamo kompetence in tako naprej. Skratka, kompetenca je samo umevna, jaz postavim pod vprašanje to samo umevnost tega pojma. Ne? In z argumentacije se včasih izkaže, ne? da proti, proti temu pojmu ne moremo, kaj dosti uh, pomembnega reči ampak vendar ne je nekaj samo če pa gremo globlje in globlje se pa izkaže, ne, da je to pojem, ki je nastal na en tak čuden način in da pravzaprav ima toliko pomenov različnih med seboj, da je popolnoma nejasno, kako lahko leo del operirajo s pojmom, ki ima toliko različnih pomenov. Ne. Zlasti pa recimo eno je torej množstvo pomenov, drugo pa je kontamininov iz tega pojma. In problematičnost tega, da je iz, bi rekel to, je iz ene perverzne namere, ne, da če je nekdo kompetenten in če omenimo v tem, da bomo mi spredonsirali, da bomo mi pripravljali ljudi na univerzi, ali kjerkoli, ne, v tem duhu, da bi predvivali te, in te kompetence, je obljubljamo kompetentnost. To je tisto, kar se me zdi perverzno. To postavljam pod vprašaj. No, zdaj pa mogoče tudi kakšni citat, recimo v modrem, ne, Torej, ekonomski kriteriji so bili v zadnjem času v 80. letih v 90. Če bolj kriteriji za politiko in imeli uspešnosti. V Velki Britaniji, Australiji in Novi Zelandiji naj bi bili izdrževalni standardi, ki temelijo na kompetencah, tesno povezani s politični inicijativni za globalno konkurenčnost. Obstaje celo dovolj široko soglasje, da ima uvajanje pristopa temelječega na kompetenci podporo v politični ideologiji nove desnice. Kot implikacije tega razmišljanja se povaja pomembno vprašanje političnega nadzora nad izobraževanjem. Ni na tlučje, da se je med teoretiki izobraževanja v Veliki Britaniji zelo povečalo zanimanje za Michel Foucault. Torej, da institucija, ki je videt neutralna, v bistvu prvič ima politično moč in da ohranja obstoječe stanje, kakakšno je da se prepetujira še naprej. Ne. To je ena taka teza, ki bi jo marsikdo postavil pod vprašanjem jih, oh, da jim nameriti pa malo pritiravati. No. Skratka, to so na nek načini nekaj citatov, ki sem jih uh, odkril, uh, ko sem študiral vse te zadeve. Ne. Um, no, in je pa takih vprašanj, torej, kakšno pa ne bo izobraževanje in nasploh na kakšna ne bo univerza, ali ne sledi internacionalno uh, ali ne sledi torej, te znanstvene in, in intelektualne interese, ali pa ne bo razvoj temelječ te na rekel, to, ki če mu reči je consideration», ne? se pravi, «should the globalization be hegemonic or counter -hegemonic. No in to je tisto, kar taj avtor, ki ga pač omenjam ravno zato, ker je eden izmed medaletkih avtorjev, ki se do vprašanja in izgraževanja uh, iz teh vprašanj leteva na drugačen način in uvaja torej ni proti globalizaciji, ampak postavlja vprašanje globalizacije na drugačen način, ali bo hegemonična, ali protihegemonična, kontrahegemonična, nekako <coughs> bi prevedil ta izraz. Ne? Ali še drugače, ali ne konceptualiziramo izobražovanje as a global public good with the potential to contribute to the development agenda or as a narrow instrumental agenda that serves the needs of capital. Torej, ne, ali je Bolonja, bolonski proces, ne, tisto, kar pripravla Evropsko univerzo za nastajajoč pojavljočo so mednarodno uh, uh, kompetitivnost, uh, ali je bo to predvsem, predvsem, predvsem ta uh, trade competition? Ne, to je tisto vprašanje, ki se nam pojavlja, ko gledamo za nekritične distance do bolonske reforme in vseh procesov ki se pri nas pojavljalo kot neki samoumevnega, češ, ja pa se mi moramo srediti v Evropi in svetu, ne gre drugačne. Torej, se ne vpraša o teh uh, globalnih implikacijah, takih navide ne, popolnoma nepolitičnih spremenb. Ne. No, in še mogoče Karola Hahn, uh, član, ki sem ga uh, našel, ne, je bilo izjemno zanimel. Ne. Ona namreč ugotavlja leta 2000 življa ta član, in ugotavlja neko protislovno naravo v nemški, nemškem izobraževalnem sistemu. Zabral, protislovno naravo dveh sil, sicer drive to cooperation in seveda bolonska reforma je v vseh tistih frazah in vseh tistih retoričnih izkusjih, torej želja po sodelovanju, po, po, po integraciji in tako naprej. Tako lahko, ne? Torej in ko predstavniki univerze sedijo v sedežih teh bolonskih, eh, eh, kako temu rečemo, eh, forumih, ne? Eh, so vsi za sodelovanje. Ne? To je ta eh, drive to cooperation, eh, univerzi in tako naprej. Ne? No, in na drugi strani, te isti ljudje so med sabo izjemno, bi rekel, uh, uh, uh, so, si, so si nasprotniki oziroma uh, no, besedo, kompetitivnost, no, prevojati hiteri, ne, uh, konkurenčnost, konkurenčnost zakmovalno. Eh. Sori, med seboj mora tekmovat in uh, so si konkurenca zakaj? v odnosu do azijskih študentov. Azijskih študenti so tisto, kar vsi želijo in univerze, ki v Evropi so imele ali pa imajo še ogled, danes te univerze ne delajo več na ta način, ampak takmuje nad seboj, kjer bo več eh, azijskih študentov pridobila ali pa ustanovila ekspozituro v v Aziji, da bo pod tistim imenom izdajala azijskim, azijskim študentom eh, diplome, recimo London School of Economics, kjer so še taki, ki so ugledne, ne, ampak tukaj delajo pa točno to. Ne? Torej, to so mogoče neč, eni taki malenkostni uvidi v, v ozadje bolonske reforme. Ne? No in zato eh, Karl Hein govori o novem eh, zeitgeistu, ne? kjer se vede za tradicionalne vrednote ni več mesta in izginja z evropskih universit. No to je mogoče eh, ene par takih cvetk, Peter Jarvis, ki je bil tudi v Sloveniji, kaj če univerze končno podležejo tem silam globalizacije in se usmerijo predvsem na profit in predvsem na provociranje koristnega znanja in negirajo socialne vrednote, ki so tudi na nek način v telešenju procesa, Ali bodo še univerze? No, tako, jaz sem samo, kadar hodim pač, kjer hodim, z temi veliko slajdi ne, in opozarjam na te zadeve, so ljudje sicer na nek način eh, afirmativni do, do, do teh idej, ne vem, da, ko pridejo v svoje okolje in ko pač morajo tudi oni narediti korak v smeri spremembe v polonsko smer, to torej, pač tudi posloje. Podobno je z ljudmi, ki prihajajo k nam in stoji bi veliko rektorije ali kdorkoli. Ne, eh, javno, so vsi za balonstvo reformo, privatno pa reče, veste, jaz sem proti temu, tudi za njimi. Sam je, potovo rekla nekaj paralelizem s izbonskim sporozumom, da pravzapal so velmi sprednje s tem, ampak nekaj pa v tem ni bila in tako, kaj se mora odločiti, so rekli, ne. Ampak uradno, kaj ko jaz razumem, da izbonski sporozum ne pozna, ne, mislim, ne, ne, ne, ne, ne, ne ne rabimo držati, kar ne bi usperjeti. Uh... To je en vidik. Drugi vidik je, da so načela bolonske reforme tako splošno zastavljena. Na niti pod razno ne zavezujejo držav, prvič ne zavezujejo. Ne. Drugič, ne. bolonsko reformo si vsak, bi rekel, segment, bodi si znotraj univerze ali pa države, predstavlja po svoje in uredi zakonodajo, jaz sem še tudi našo zakonodajo študirati, kako je to urejeno. Skratka narejeno tako, ne da tist mehanizem, ne mehanizem kontrole, deluje. duje. Boronska reforma država jo izrabi za eh, način kontrole nad sfero izobraževanja. To je to. Univerza jo spet uporabi za to, da univerza lahko kontrolila posamezne fakultete. In tako dalje, ne. Če samo slišterci mojajo lahko pokažati pripombe, ki smo jih dobili, nekaj strani pripomp na elaborat, ki smo jo izdelali, nišče pa se ne vpraša. Po tistih, bi mogoče uh, kreativnih uh, vidikih bolonske reforme, po tistih močeh idejah, ki bi jih pa bilo mogoče smiselno uporabiti. Uh, Od teh kontrolorjev, ko nam vračajo te elaborate, reče, da je polno napak in vsega tega, ne? Uh, nihče se še ni upičil v to, da so bistvo na načelu bolonske reforme, kot je nova edukacijska paradigma, usmerjenost veta. Tega nihče ne kontroli, če je to uresničeno, ker to me zanima. Če me mhm. pa potem razlika med nekdanjim socialističkim univerzo, ki je uradno kontrolirana, ki je bila uradno definirana, kot družbeno-politični faktor, ki naj bi dvigal mladino v takratnem duhu, in sedanjimi težnjami te. Bolobsko, Lizbonsko, Ljubljansko porihtanje Hvala za krasno vprašanje, zlasti zato, ker sem na začetku ali pa nekaj vse ki pozabil ne bispovnega in Super vprašanje. Namreč, ne, nekoč v davnih časih, ne, ko je Vinko bil obsojen na deset mesec, takrat ja, je bila zadeva bolj transparentna, takrat se je vedlo, kje je oblast. In, in, in Torej, tak se je velik, kdo je tisti, ki se je velik, torej, da nekaj še neči, ne. torej, Danes zadeve torej, so veliko manj transparentne zato je na nek način študi vsega tega, ne, kar se dogaja nas, mogoče toliko bolj po eni strani dujim, da ne pustimo zadeve tako, kot so samo umiromene, torej, da jih študiramo, in da, da, da, da zadeve niso tako preprosto in da rabimo mogoče malo več teorije, poznavanja tega, da, da, da se lahko lovim teh vprašanj. No, strava. Kako? Ara Se, se, je, se da to manjka Ob tem sem se spomnil e, točno Žižkovga stavka. Namreč, ko smo 80-ih let, in 80-ih let, naše filozofsko društvo e, hotel ponovno povrniti filozofijo v šole, ki je takrat ni bilo v smeljen zbožovanju, smo sklitali redno skupščino, takrat je bil Žižek v delovnem predsedstvu, ne, in, in, in, je, in je pač rekel, ne, ja, a, a pa smo to, je pač nami se zoručeš, nisem a nisi mesto prevoz za dom rihtal, Pa sem pa rekel: "Ja, ampak če bomo tole dela, ne, bo je rekli, ja, da je že prepozno, da, da, je, da je že prepozno, da bi nikaj debatirali in sodelovali v tej prenovi gimnaziji, ne?" Potem ma že je kako: "Ja, to je tipično poteza birokrata, najpre stalinističnega birokrata. najprej reče, da je prezgodej, ne, potem pa reče, da je prepozno, No in točno to se je zgodilo na obeh univerzah, ampak ne vem za Ljubljansko, vem pa sigurno za Maliborsko, ko sem se jaz s tem vprašanjem začel korja 204, ne, no še ni tukaj nič govoril o bolonske reforme. Ne. In jaz sem čakal, da bom lahko svojimi prispevkov prispeval k temu, da se bo nekaterno vprašanje raščistila in da bo z principelnih vprašanj lahko prišli na tisto, kar je dobro v bolonske reforme, po mojem neju, koristno, uporabno. Ne. Vendar ne takrat, če ni bil čas za za diskusijo o bolonski reformi. Ne? Potem smo pa nenadoma dobili direktive, se in to direktive, to in to morate narediti in se je točno tako in tako. In pa na vejce in pike v učitnih črti. Ne? Torej, in spalno opozarajo, koliko napak mrgoli v naših teh programih in tako dalje tako naprej. Torej, ne, ne, tukaj, je bilo prezgodni, ste pa prepozno za tako vprašanje. Ne? Najprej bomo oblikovali stotine formalnih programov, bo, popolj bomo se spomeni bo začeli različevati seveda. Treba po povedala tudi pomen neformalnega izobraževanja, pa tudi ta na nek način socialni vidik Bolonske reforme, ne, kot se rekli. Ja. Ja. Ja. Kdo je še hotel nekaj reči? Ne? Jasno, potem ja. izvsega do Vino, javšo temene. E, Vos, si... no je biš gospoda, Je v zadnjih 60-ih letih, ali v 70-ih 70. letih, ne, po mojem mnenju, morda se motim, ampak moje mnenje je, da je on dejansko hotel izboljšati socializem. Združite generacije, tudi tukaj zmišljali. Vedo je, da celotna ta skupina je vedla, da nekoliko pristopijo meje. Ampak ne zelo navedeno, kako so. Ne? Danes se pa, gre, gre, pa dogaja tudi to, kar ste vi povedali, da ti dobiš ne sili, da ti narišeš en aborat, to takšen, kot mora biti. Ampak če ga ne narišiš, imaš drug nari. Tako je. Čisto kot dosto, tudi ne, evropskega. No, dobiš ne siri, da kakorkoli nariši. Ampak če ga ne nariši, ti je In to potem tisto, on je šel kot te potem izloči. Lepa ilustracija svobode. <gibli> se ne, pravi bolj, da. ti si čisto svobodno, se odločiš, no želeveš, pa mi je. Se pravi, po, da Evropa je tista, ki da denar, eh, zato da se napravijo elaborati poneče, da se potem v bistvu še bolj informacija porazbi, kaj s to delamo. Ja, to je Evropa samo te, ki da denar. Ne, to je v primeru. Zanimivo je pri teh evropskih sredstvih. Vsi govorijo o evropskih sredstvih. Ne. Ja, za Božjo voljo, to so znam, da naši dalki, ki smo jih odtulili v Bruslu. Ne. In potem Živimo v iloziji, da smo dobili evropski denar, ne. od katerega gre, od katerega dobimo samo en del, ker je rečina v bistvu za birokracijo, najprej za bruselsko, potem za tisto, ki, ki jo moramo mi najeti, za to, da nam razložijo, kako sta do tega denarja priti, agencije, ki, ki služijo denar s tem. Ne da potem dobimo eno bagatelo, za katero se ugotivi, da se sploh nisplača truditi. No, to je zanimljiv tak, primer. Konkretni, oprijemljiv, finančni. lahko za denar, da boš navšil druge, lahko oni zaprosijo za dnar, za, kak, kani kani to zaprosi za dnar, druge za kak, to In potem tvoje, tvoje ne, bolj biznis, to da navšiš druge, kako lahko črkajo. Ja. ne. ti dobiš. In vsi še razlaga, se dobi, dnar, dobi se Dobar. To je zato, ker nisi najel nikoga, kot je razlože, ker prebiž. Ali pa, pa nisi dobro dobro počenco. Ma mi spodbe ko rito pa tak kako so se tri denarju. Ja. še potem prašam ja. komentar na to vaše, ne? Eee, da bolonska reforma se že tu gible med med s ciljem garibno znanja in utilitarizma. Zato Znanje kot, kot, kot, kot, kot vedenje ali znanje kot tržno mnogo. Če se pravi, znamen to, da Ja, to je en način možno ja. pogleda na bolonske reforme. Ne? Ker, ja, A, poveda, ne? Cilj vsega skupaj pa je konkurenčnost. A, tisti cilj, ki ga je bolj boljonska strategija. Amo na... ni konkurenčnost nekaj podobnega kot prejšnje, kot Bi se da se je da je to ko pristojnost, kompetenca. kompetenca ali če hočemo, govoriti e, Se Se sproščeność. da ste to konkurenčno boljše, no tak zmorabe ki ne ve, kaj za to pomeni Ne? Vsi sanjamo o konkurenčnosti in vsi se volimo za konkurenčnost. Zapravo, zapravo, kaj bomo z njim dosegli? Zakaj bi morali biti konkurenčni? Ja, dobro, vprašanje. Je li lahko v na druga tečaja, mi zdaj na govorimo o tem, bo finančno-gospodarski krizi. Ne? Reš, reš, uh, Ki bi naj zdaj spet za konkurenčnost, ne? za konkurenčnost. Zakaj? Konkurenčnost bo spet pri vedlu kriza, nič drugega. Zdaj, z tem se govori, da ne bi, zdaj ni čas za filozofiranje, ampak čas za ukrepe. Ampak, ja, zdaj, kakšne ukrepe? Ne, vidite, dejansko je to zdaj čas, to, kar so tudi tu zdaj, zdaj široko rekli. Da enostavno družbo postavimo na neke druge temelje, ki ne bojo konkurenčni, ampak ki bojo družbeni. Okay, bo se Dobro. Ja, ja. Ja. Gremo, ja, zdaj sem Zdaj, no, Jaz imam tukaj še mogoče samo nekaj stalkov. in Sicer enega najbolj najbol radikalnih kritikov, tukaj ne gre samo za Bolonsko reformo, ampak za kompetenčni pristop na nasploh. On je leta 1994 napisal knjigo o kompetenčnem pristopu. Uh, jaz sem ga potem povabil k sodelovanju, ko sem delal eno angliško številko uh, revije Prospero, ki se je posvetila bolonski reformi. Uh, no, in je napisal članek, ki je v bistvu bil izjemno tudi do bolonskega reforme, same na uh, no istih principih. Torej, kaj za njega to je? Nek neoliberalni projekt, ki naj bi transformiral nek javni serij uh, kulture. Uh, A pa če berbero, maglisje, neoliberal project to transform public service culture into the corporate state crude commercialism which informs the marketing of pre-packaged qualifications. To so te uh, principal driving forces, or forces, uh, tega pristopa, Da ja. to neo redukcionizem, ki zamenja bogate koncepcije vrednosti in razumevanja z oskimi predpisujočimi kompetencami in sposobnostmi. To je v ostališčja bistveno kompetenčnega pristopa, ki je bodo dala rekorde, ne? In mogoče še nekaj trakega. Uh, to je zadnja stavka, da bi bilo perverzno It will be willfully perverse for the caterpillars concerned with higher education reform in Europe to have anything to do with such dehumanized and simplistic reductionism. It was not as <coughs> It would be sheer criminal to fully to allow this to be destroyed by the uncritical adoption of failed heuristic model of competence. Freud Zakay fez, namreči on gotovo, the, the, uh, le, je ugotovil, da je pri kratki, oziroma leta 1997 je napisal en članek, uh, ki ga tukaj sicer nam neni mam, ne, nima ga, imam članek, v katerem je uh, naslov uh, exporting the failure. Namreč, nekaj, kar je nastalo v Angliji v 90-ih oziroma že 80-ih letih, kot podlaga poklitnemu izobraževanju, kompodenčni pristop. Ne? Ta kompodenčni pristop, ki je bil fiasko v Angliji, VNC so ostali kot pa prej, na podlagi pomenečnega pristopa, ne? e, ta neuspel projekt so potem začeli izvažati v Tretji svet. In ker v Tretjem svetu niso pokazali interesa za kompetenčni pristop, je pač uspel v bolonski repor. In bolonska reforma je v svojem bistvu sprejela ta najbolj veliko problematičen pristop v veliko zadnjih 30-ih klinikov. To je pa tentirano, pa znaš, koliko smeje pred obržavanje? Ej, no, to je pa zanimivo, izjemno zanimivo. Namreč, kolega Pavle Zgaga, bilši minister, ko so se o tem pogovarjala, ne, ko on hodi po teh sestankih, ne, Pravi, se skupaj s temi kolegi iz Jugoslavije eh, srečajo tukaj na kakršnih eh, bolonskih sestankih ne? in potem začnejo eh, govoriti o kakršnih stvarih, ki smo jih mi spoznali že v fazi snemanja in se ti v gostovanju bivši začnejo spogledvati na ta in smer anjstak sheen po. je blazo e, v Evropi počasi, so mi že plačani, odplačani. Ja. In tako no, Je ja, pa zadeva malo bolj kompleksna. Namreč Klara Hermenc, ena teoretičarka tega področja izobraževanja, je pred kratkim imela veliko predstavitev, kjer je pokazala, da neka osnovna ideja osnovnega izobraževanja pa vendar ni bila tako problematična. Gre za to, kako je bila na nek način sprejeta v politični roke in kako, je, kako se je v politiki uporabljila. In da je to v bistvu bila zlo raba njene ideje, ki je imela ena svojo osnovo. Ja, ideja ni vključevala faze kontrole politika, ki ga rabna še to fazo. In potem je z vsega skupo nastavil uh, džumbus. Dobar, no, jaz uh, s tem ne bi še nadaljeval, ampak bi samo upozoril, jaz sem povabil k sodelovanju tudi Pola Hagra v tej reviji, uh, in sicer zakaj? Zato, ker se bolonska reforma, opet je gleda tjunik dokument, ne, tjunik dokument se sklicuje na Pola Hagra in kot avtorja integriranega pojma kompetence, ki ni več behaviorističen, kar je treba priznati. To, torej, uh, sem jaz ugotovil, da Highland na nek način ni dosto reštudil v reforme reformi uh, kompetenčnega pristopa, ne, ker je le malo drugačen. Ne. Ampak, uh, a je to res integriran pristop, kot ga zagovarja Hagra? Ne? Jaz sem namreč temu avtorju v Avstraliji pisal mail in ga prosto Prvič sem ga vprašal nekaj če je za to, da je njegov pristop kot temelj bolonske prenove. Ne. Uh, in je mi zelo začudel, ne in mi je odpisal nazaj, ki pa to piše, ki pa je sem še enkrat to točno spredni, ne. No in sem ga hrati prosil, da napiše člank. Ne. No in avtor kompetenčnega pristopa, ki so ga bolonske prenovi vzel za podlago. Ne. Torej sesuje bolonski pristop. samo za ta polodja. To je tako vrat, ki gre se reda ustaviti, bo per nima besedne, pa tako Tukaj lahko preverite... Vse elitne univerze v Evropi se ne loteva oblovanske reforme. Jaz pravnim takole. To, kar sem jaz napisal tudi za, za našo fakulteto, ko je naša fakulteta v bistvu nas spovobila k sodelovanju, da napišemo in zbornike iz tega zbornika nikoli nisem je v rokah. Ne. Napisal sem prispevk, ne, v katerem sem resno mislil, ne, da če se milotno boljonske reforme na način, kako mi gledamo na stvar in, in izhajamo iz naših potreb, potem lahko naredimo to reformo na ta način, da bo dejansko koristila študentov in ne samo študentov, tudi diplomantom in čim okoliko. Ampak moj vtis je, in ne samo vtis, ampak prepričanje, ne, da je koncepcija bolonske reforme taka, ne, da so po iz bolonske reforme najbolj problematične stvari, tiste, ki bi bile koristne ali pa uporabne, pa jih ni. Torej, to je način, kako je kakšna je percepcija bolonske reforme pri nas. Zlotnjega, jaz ne razumem. Pravno na tej točki, ki si se že petkrat potopiš, ti po eni strani strukturno, vsebinsko, konceptualno sesuvaš z monosko reformo, neštevaš avtorje, ki jo vse skupaj, uh -huh. celo tega, haker, uh -huh. ki bi naj taj na kompetenci v dnevu uh -huh. in ki, ki ne ve, kaj je monoska ja. reforma, in ki ne ve, da on glavna referenca, ki videl, da se vse skupaj. Po drugi strani imaš pa v čas to, že tiste, kar sem videl. Uh -huh. me, da pravzaprav ni narobe razvojevlovske reforma in njenih pozitivnih stališč in tako dalje ne uporabimo, da se zapičemo o tiste najslapše stvari. S po eni strani ti kritiziraš nek sistem, nek model, po drugi strani bi ga reševal in praviš, dajmo vzeti pozitivne stvari, zakaj se ljudite samo negativne. To dvoje mi ne gre skupaj. Ja, dobro. Želiš odgovor? ali. Želim. Samo mutavljaš, da je Zdaj ja sem za, <kuh> lahko bi pokazali... Zdaj, da imaš poparjen rečeš, s tem avtom se da ja. peljate, ko se ti repe s tem vlakom, ne? Mm. Drugo je, prečeš, jaz se je stal, ta kišta je popolnoma, nič seznam nič, za zakaj bi videli samo slabe? Zdaj, da ne? Zdaj, da te pozitivne pogleda, zgodbom, ja. kako je zrape, ne? <supra> Dobar, kot prvo, Uh, Predpostavka številka ena, pa izhodišče ene moje. Ne? Torej, uh, najprej je dobro, da se vprašamo, ali radmo reformo ali ne? No. A smo zadovoljni z našimi izobraževanjem ali nismo? To je prvo. Se pravi, a, a, a, a to vemo? Ne? Najprej bo dneva na niti eno raziskavo, smo zadovoljni z nasim izobraževanjem. Ne? In na naši fakulteti, kot je še pedagoška, ko še ni bilo tajegnovni fakultet, je oddelek za fiziko oziroma zdajšnja neuslovna fakulteta, naredila tako anketo med študenti. Ta anketa obstaja in tudi rezultati. In ta je pokazala, da študenti niso zadovoljni z obstoječim izobraževanjem učiteljev in torej gre za torej tiste znane predmete, ki so pedagoški naravni. In so ugotovili, da večina teh predmetov ne služi svojim namenom, da so neoporabni, ne in, ne in, ne in, ne in tako ne. In so želeli spremembo v tem duhu. Ne. Torej, če bi ni začeli z tega vidika in če bi začeli na ta način, ne, kaj pravzaprav rabimo? In to je en vidik bolonske reforme, namreč pedagoška fakulteta v Ljublani je naredila ne tako raziskavo, kjer se tudi v tuningu, kot je v dokumentu, lahko pogledate, ne in sugerira uh, univerza, da raziščajo, kaj pravzaprav rabijo in kaj bi, zato, kaj bi ni v našem kontekstu rabili. In, jaz sem pripričen, da bi ugotovili, jaz lahko po tistih anketah, pa tudi tisto, kar sicer v vseh teh desetih letih, ne, uh, rečem, ne, kako bi lahko našo fakulteto reformirali, oziroma kakšna reforma bi rabe. In ponovadi so tri, tri faktori, v takih raziskavah za študente, učitelji in uporabniki. Če bi naredili tako ne, bi takoj bolonska reforma ima tako veliko temno plat, ko jih zanimajo kompetence. Ne. In sicer tisto, kar je problematično, je, kako? To so uporabniki. beseda, ki lahko pomeni, marsikaj uporabnik uh, za produkte, ki pride na univerze, ne? so lahko... Je Ja, kakršnikol pač... Ali rečemo temu, da, da je uporabniki uporabniki, ampak mislim, da je zelo širok diapazon tega. Uh, Je torej, bi, no, uh, ja, uh, to, kar lahko najdemo v Tuning dokumentu, ne, v tuning dokumentu, ne, da temelji ta kar na napodno kompetence, kateri kompetence ne bi imel in potem dajo listo seznam teh kompetenc ne, in je na način, anketa že vnaprej na nek način trasirana z enim problematičnim pojmom in z dejstvom, da ga te tri stranke Ta pojem lahko razumejo drugače in ga nujno razumejo, tako kot ga pač razumejo, ker ni enotnega pojma kompetence, ne? plus tega je pa kontaminiran za vse mogoče. Ne? No, ampak vendar, ne, če bi naredil tako raziskalo, ne, potem bi lahko bila to prva točka in bi ugotovili, da reformo vedno rabimo. Kakšno pa rabimo? Tako, kakšno bo nam ustrezala. Ne, ne pa tako, kakšno nadiktira, In bi lahko ugotovili, ne, da tisto, kar mi želimo v spremenji našega zbržavanja, ne, da mogoče ni tako daleč od tistega, kar boljonska reforma v kakšnih principilnih izhodiščih ponuja. Nikakor pa ne, v tistih, vi rekel, zelo rigidno določenih pravidih, ki jih potem postavila neš zakon in pa univerza. Kot, vi rekel, institucija, ki kontrolira potem kar Ja, pardon. Uh, torej, jaz ne vem, do kakšne mere sem... Odgovor na to vprašanje, ker jaz sem govoril o začetku in jaz vem, zlasti iz svoje izkušnje, namreč imam izkušnje z mojim drugim poklicom, z podočja psihoterapije, kjer vodim inštitut, ki ima izobraževanje bodočih psihoterapevtov. Ne. Mi imamo to prednost, prvič, da nismo državna inštitica, da smo zasebna, imamo prednost, da upisujemo tiste, ki jih mi želimo in da lahko zavrnemo. Skratka kvaliteta In je v bistveno drugačna kot pa mogoče na univerzi, oziroma mogoče na marilu splne. Uh, lahko postavljamo pogoje, koga bomo zelo na kakšen način in mi in potem lahko koncipiramo izvrševanje na, bi rekel, naš način, da sledimo, bi rekel, tisto načela, izvrševalna na načela, ki se nam zdi uporabna. Nismo določeni z naprejšnjimi, bi rekel, uh, birokratskimi inštitucijami. Ne. No, jaz sem nekaj predstavil, kako, kako moj to uh, organizirano, no in konkretno, prejšnji mesec smo imeli za novo generacijo prvo delavnico in po delavnici smo razdelili anketni vprašalnik, kjer smo želeli zelo podroben feedback od edukantov, kaj jim je bilo všeč, kaj ni bilo, bilo všeč, kaj bi dodali, kaj bi dozeli in tako naprej. In tako delamo vsa četiri leta tega študija. Ne. Ampak to pomeni tisto načelo, ki ga bolonska reforma eh, omenja, namreč, eh, student-centered, da je, je usmerjena na študenta. Ne. To mi razumemo na ta način, da ne zanima, kako študent ali edukant eh, obvladuje tisto, kar obvladuje in kako bomo lahko njim pomaga, da bo dosegel ta svoj cilj, ki ga lahko mogoče v končnih instanci z enim holističnim kompetentnosti in ne pa kompetence označimo. Skratka, kako in seveda ga moramo pa spremljati na tej poti, vse čas skrbno in v dogovoru z njimi ne delati pač take stvari in na tak način, ki bojo omogočala to profesionalno rast. Tako da jaz imam alternativo temu, kar se trenutno dogaja in jo imam tudi sprogano. In vem, da bi tudi na tem univerzi lahko se to delalo. In konkretno, jaz sem absolutno prepričan, da če Marijolsko naveza želi pritme prvih 500, kar si želi, In način, kako dela, je, za mojo pojem, neproduktiven in bo dosegel nasprotne učinke. Torej, moje mnenje je za začenja z bi rekel, pre zbarvanjem fasade. Biti med prvih 500 pomeni imeti imič. In jaz se vprašam, ali ta univerza je sposobna toliko, da bi lahko imela pravico med prvih 500? Če smo realni, smo kjer smo. Zato bi bilo moje načelo izhajati iz tega, kar je, tank kjer smo, in izboljšati izobraževanje sistem, ta bi pa na dolgi rok mogoče prinesel eno kvaliteto, to je principirna rešitev, ki ima pa konkretne in jaz imam polno rešitev za to, kako bi lahko naš izobraževanje sistem, zlasti pa če naše fakulteto reformirali. Zato sem pripeljal sem enega iz Holandije, ki je izumil nov model izobraževanja učiteljev, Fred Korhagen. Ne. On nam je povedal, da šole, ki je bila na tem srednji šole, da jo zaprejo, ker ima tako slabe rezultate. Ko je njihov institut vzel v roke učiteljski kagar in delo z njimi, v roku dveh let je bilo povpraševanje po tej šoli tako veliko, da niso zadostili, skratka, da so jih mogel odplačati. Skratka, da se nekaj, no in ta model izgražovanja učitelj je pač bistveno bistven drugačen, je holističen, ne izhaja z nekateri tradicionalnih predmetov, pedagoških, ne, ki razlavijo teorijo, ampak poskuša vse čas izhajati iz realnih potreb študentov, ki so bodoči učiteljimi. Tle so zadeve že raziskane. Ne vem pa, če sem odgovoril na to vprašanje. Zanimivo je nekaj, ne, da kateri koli Na glede koli imajo vrski podotek, ki ga poznam, e, nekaj podobno. Da z našo nekaj ništima, da ti Rudi, ja? da se lahko naredno nabrame, kot uh, uh, Ja, se ves, Boris, ej, a na, si dobro odgovor na... ja proti kandidat za rektorja. Je poslal ja, vem, se peticijo, ja, se nekaj dni nazaj. A ja, to, novo, a to pa nisem še bilo. Ja, ja, mislim, še dvakrat poslal peticijo, ki jo lahko vsi za na univerdu pišajo, pa tudi so sicer, ki se da problematizira ta nov pravilnik v delanem času na univerdu. Si to videl? Ja. Ja? A, ne, to peticijo ne. Mi je lahko mail v mailu link pošliš ali... Še dvakrat je poslal. Kaj? Že dva krat točno, jaz razumem, ima vsem zaposlenim na univerzi. Jaz nisem bil. In ta peticija preprosto pragmatična, oprema no, brevitev, ki je bil sprijet dva tedna na zadnji univerzi, ki postavlja nove pogoje delovnega časa. To je ta znana zgodba, da se šalite urami. Da ste najprej zaposleni, mali breveti, no je škrtno, in tako rekoč, da ste imeli šalite pa tudi 8 ur, da ste in tako dalje. Zakaj se je zgodilo? Ta peticija, se sem en dan izgledal, imaš vedno samo 10 podpisnikov. Zvesti, sem en jasen, 2, 2, pa 4, 4, 4, 5, proti 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tisti, ki se kaj obava proti rektorju, ne? Drugi pa ne potpišajo, če pa gre za vitalno življenjsko stvar zaposlenih na univerzi. Sprej samo, da zaposlenih na univerzi ne briga bolonska reforma, njihova lastna eksistenca, kako bo zgledalo njihov delovni čas na ne briga. Skratka stvar je drastično, drastično, drastična bo tudi. Ne samo to, da se ne da Ne podpišajo ene ušile tegice, ene ušile tegice ne, podpi, ne, ne podpišajo, ki je v njihovo korist, da ne bodo radi sedeti 8 ur, brez veze, na fakulteti in čakati, da bodo lahko študno malo delati, študirati, rezistovati, tako malo. Zdaj sprašal, če se je podpisal? E, nisem, nisem dobil tega. Ja. Ker, ja. Ampak očitno ni vsem, nismo vsi situacija tudi. Situacija je v glavah, ki se začne in se začne ne tako domnevno sofisticirano zadev, ampak... In mislim, da mora prav tisti, ki pravijo, da se v tom diverziji imajo poško naredilo strah. Ljudi je strah. Zaposlenje na diverziji je strah. Vsi samo še kima in je ki je v njihovo ono totalno, direktno koristno igrejo. Zdaj se pa še, še ne da Samo kaj, kaj in tudi delati, bo je malo po Foucault, v principu, da bom pomagati vlasti. In mogoče če že to traja vrstu let, pa tak. <sukljubil> in, in, in težko pričakujem, da taki ljudje, ki so Zdela, pa prišli do tiste mestu... Je delati po Foucault, je delati nekaj Da, ne samo, težko si predstavl, da ljudje, ki so celo življenje tak delali in so s tem prišli, Z takim razmišljim na tistem prostoru, ki so bodo zdaj kar najkrat spremenili prav. Stano, se drastično, v tem kar je gospod, Rudi, ne? ne. ne, ne Rudi, ja. Rudi povedal, obstajajo sistemi samo izobraževanja ja. od, pa sistemi nekih ljudi, ker ti lahko spremeniš svoje mišljenje. Mene, pa najprej se sprevreti, da se možš sam razčistiti, da pa mogoče moje dnenje ni nujno sto pravilno. Pa da je mogoče, ne bi bilo slabo, če, če bi našo poti, kako naj začne drugače razmišljati. Ker drugače je pa en problem. Ne? No, ampak jaz malo dvomega, Če je tega, ki dvomega odvojajo, Kot ti počel reči ne, da je to, kar misliš. Že si to, kar misli, ima že nekaj zelo, kad zapet mislim tako. Ne? In boči nekdo malo neke druge argumente, jer so sem prepravljen spremeniti, ma načini mišljenja. Ampak, ampak, ampak drugače pa nisem, biti tako zaupan, tako sistem, ki tako zaopam, tako sistemu, ki je a priori rečeo, da boš se spremeniti, da boš pravo razmišljal. To se po dekara bolj, da se boja pač učitelj še bolj, kot sam spremenili bolj nekaj. Tako če to bolj... Pa prideš v službo, v tem paš gahti pa... je več do raziskovanja, da A ne? ne? Ne vem, kako pa te zdaj. Mi smo imeli včasih predavanja zjutraj, pa včasih popovdne, pa včasih mainstream, pa prikazujem. kaj se jim zdaj. Ali ja, ja, zdaj so vsa predavanja do povdne in kaj, kaj? To se zdaj? Malo mešano. Zelo je, da tudi profesori, ne samo študentje imajo res pojemu deljen delovni čas. Nino ima, brati, kura, vse prališ, pa nješ, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zbogam? Giri Je, ne? A s kogao giri? Ne še. Odživomeš dve, ne Kaj pa je noter? Vse to, kar ne jeste. Ne, begateljanski se glede. Aha. Teda ni strah. Če prije, tamo se doznali. Če prije, da Kaj ste odmaknili za celek? Jaz sem prišel, ampak... Nek, smo imeli se ne je govorili. To da je bilo, to je je bilo. To je to je bilo, to je bilo. To je bilo, to je bilo, to je bilo. To je bilo, to je bilo, to je To je bilo, Jas sem strašen. Ja, pa, ali pa.